أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فَدَا رَبَّهُ أَدْنِي مَقْلُوبٌ فَانْتَصِرُ مَخِ اللَّهِ جَلَّهِ جِلَالُ هُو جنبی علی صلات و سلام دو مد مشرکانو و داغی تذکرہ او کلاو داغی تو یعنی سرکشی ذکر کلا وس دې ځان الله جل جلاله نبي عليه صلوات و سلام دا متر تسلی نن ورو کومونو د یو د سالورو کومونو لا غي د حالات ذکر کوي چې تا یو وایوازي امت کې داسې سرکشه کسان ندي بلکې د مخکم کومونه ترشيوي د چاغې د خپل پیغمبرانو تکذیب کولې دی نلوم بنی اللہ جلال <سؤال> ہو ده نوح علیہ السلام د قوم تذکره گئی قذبت قبلهم اللہ پرمائی تکذیب کڑیو ده دین اولان دی ده دی اہل مکاونا قوم نوحین قوم ده نوح علیہ السلام ننیزبت درگوی کڑیو نوح علیہ السلام تا فکذبو عمدنا ندئی تقزیب کلو زمانگ ده بنده چه نوح علیه صلاة و سلامو نصور تقزیب کلو ناو سو پچاس سال حضرت نوح علیه صلاة و سلام ده قوم تا تبلیغ کلو آودا د مدت نده دیر اگد مدت ته دیتے ابدی کی تبلیغ کلو دا اللہ دین و تہ بیان کلو او بارال دی دینوں علیہ الصلوۃ والسلام دعوت نہ منو ا ولٹے اشکالات دینو علیہ الصلوۃ والسلام نہ مختلف مطالبہ او دغه رنگی اشکالات عادہ رنگی دیرے جغلہ منازری او دا رنگی دا عذاب مطالبی فاکسر تا جدا لنا فاتینا بی ما تا عیدونا ان کن تا من السوادیکین دا رنگی نوح علیہ السلام چه اخیر تنگ شنبیع نوح علیہ السلام اگر دعاو کلو اللہ تعالیٰ تا او دلتا اللہ جلل جلال یو جملہ نقل کوي کئی وقالو مجنونون وزدوجر آدین نو علی صلوات و سلام بارکیو مجنون دغه لیوونه یې نهغه انسان چې هغه د دې د دنیا و دا خیرت او د اخرت سمول او د خیرخوا خیرخواو هر اعتبار سره خیرخوا دا او داغه بارکی داس سپک لفظ ویلاله ونه یې اځم نو علی صلوات و سلام مسلسل دعوت چلو له او دې باندې پر خدل لستو براشي نہشتم اسی پارا کې د دې په مجلسونو کې ځان ځاله په غنا کې دی په ځان سره درونه راوچلو خپل غوګونو کې مې گوتی ورکله ندی به دا خبر هم کولای چې وزد جرا دا رټل شي وسړې ده ینه خپل قوم کې د دعوت نه منکل شي رټل شي وې ده خپل قوم کې د دعوت نه منشي وې سړې ده قوم د خبره نه مني قوم دې منکې و دې نه منکې نو بهرال حالات هغه د دی ډیر سنگین شو د عذاب مطالبه وکد نوح علی السلام نه دا عذاب, اتا عذاب را ول اخر کار دعای وکړه رب لا تزر الارض من الکافرین دیار زکا وروسته ورای شي دي د خپل بوتان و بارکه ویچ تاسو د خپل بوتان مبرده وقالو تزرون علی هکم هرګز دا مبرده واد مبود واد بوت مپریده سوا مپریده د دې بوتانو باګیدې وبلا د دې دعوت ورکو ته بلکل مپریده ولا یعوک و یئوس نصر دا ټول دامه مپریده نبهار علیه الصلاه والسلام اخیره خپل دې ته دعایو کړل دا الله تعالی نه یا الله ومخدز مکه باندې مپریده یو کافر پور ول مپریده تبلا تب تزر علی الارض ملل کافرین د زیاره او الله جل جلاله پریبانې عذاب راوستو ده عذاب تفصیلی صورت یوت کې تیر شو چې الله جل جلاله حضرت نوح عليه السلام ته وي کیشته جوړه راغې پوری بهم خنداګانی کولی چې تیرې دل به کل ما مر عليه ملء من قومی سخروا من غې پر به مسخري کولی او ته تاسو خان دې مونږ بم تاسو پوری مسخره کو به هر حال الله جلال جلاله عذاب هغه پدی باندې راګې او پاګې کې هر اګسوک په لپېټ کې رالږي کوم د الله جل جلال ہونا پرمانه قرآن تر دی د نوح عليه السلام دو سلام زیم چې هغه با منګي باندې یا مټکه باندې کې را چولې وا هغه ول داوات ورکا هغه زب دې غر ټیکانه و نیسم هغه ته وی غر چ دې زویله आवाज ورک رز بچ کې دل نشته ننرز به ساغه انسان بچت چې کم باندې الله جل جلال و رحم کو دی خبره دوران کې بس مجنراله وغد دی په مسکه حایل شو او هغه مل الله جل جلال هو تباک الله په دې باندې خالص نسب نه چلےږي نسب سن است د مقبولين او خلقو مفيد دي انسان تبې پیدا ورکي خو بغیر د ایمان نه نسب پیدا نه ورکي نونو عليه السلام دو سلام دعاو کړه فدا ربو دعا اوکلن علیه الصلاه والسلام دعا سوا رستو برشی رب لا تذر عل الارض من الكافرين د یارا او دل تکم دا انی مغلوب فنتس بد غرب هو قائلن دا خبر اوکلن انی مغلوب نی الله ز مغلوب کړيشه مغلوب کړيشه دې زما دا خبر ن منی زما دا دعوت ن منی نو فنتس ی الله ته دین بدلوا زما امدادو کې دین انتقام واخه دعوت لین کی دعا غانے قبلیږي او مشکلات هغه هلکیږي په دعا سر داوت کې چمه ته مشکلات تراشینو د انبیا او شیواله هر حالات کې هغه دعاګه نګړي د دعا, دعا سره الله پرمای ففتحنا ابواب السماء مونږ په د اسمان دروازی را کولو دوریه زو د اسمان د اوو دروازې په الله جل جلال را کولو کله د برنه بما ایم مون پاغو بو جاری وسره مسلسل جاری وي مخلوق خدا اغه اغه کي كم چې د الله جل جلالو حکمي وته دا تقويني تور حکم اوجبس را وريګا برنم او بجاري وي اولان دي نه الله پرمای او فجرن الارض عيون دا نج مون یو چینه جاری کلا الله وي مون زمک چيني چني کلا اور دا اندال یو دا رزمک نه چینه راو باسل دیو نه وی چی پجرنا من الارد عینن یا من الارد عیونن دزمکی نم چینی رابر دزمکم چینی چینی کلالا فرمائی دزمکا طول شروع شوا فلتق الماء و علا عمرین قط کو در مخلوق باغست کئی سچی اللہ غواری اللہ فرمائی دا اوبای یو بل سرم ملاو شوی فلتق الماء ما او سمای و ما او الارد دا برنام اوبا جاری و مسلسل دزمکی نم اوبراواتی مسلسل لاند باند ناو باغا ملاو شو حسبان یې ملاوه شي علی امر قد قدرت الله پرمایي په غا فیصله باندې چې هغه فیصله د الله دی جانب نشي او بری باندې برنا بې باندې کاغذونه کټو شي الله جل جلاله او بې د دې اوبوب ذریعہ باندې غړکې نو بیا پاره کې اړې ډیر د نجات د پر اسباب استعمال کړو او د الله جلال جلاله د حکم په مقابله کې اسباب هغه بیا اثر نه ورګي اسباب ناکام شي نو میلاشي د اوب په هغه حکمبانندې چې کم پصل ل کړی شو تبیر الله د نجات تپار الله جلله جاللو تفسییل صورت ې هوود کې ت تر شو الله حکم کله د کشت کشتیا جوړک کشتیا جوړ نو الله پر می حمل نه هو الذاې الوااحن ود سرورین دومره خطرنا کې اوبو او الله پر میمونږ دی سور کو ینی د اسباب انتظام وکو حکو مو ورک و نزل تنسبت داریک اللہ زانتا کمون سور که ان انتظام منکلو علا ذات الواح ان پا کشتے بانده چه تخطو و علاو و دو سرین او میخون و علاو دو سر دادی لبز واحد دسار ده دسار ما یو دسارو به الالواح چه پاگه بانده کشتے تیٹ کولشی یا ده کشتے اغراس شو یا میخونه شو چې کم بانده تختی تیٹ کولشی نو آگه دینا مراد دي دی و دو سرین او میخونه والے ینه الله پرمای دوم را معمولی اسباب صرف تختی او میخونه داسې وبچ هغه موجونه وال او د غرو نو سره خبره کول او د لاندې باندې نه روانه الله پرمای معلوموليونته اسباب سره مونږ خپل چې حضرت نو عليه الصلاه والسلام او دغه متتبعين چې کوم او هغه چیزان سره کم سرو و غیره هغه برکړی کهشته ته نو غیته الله جل جلاله وس ورک نجات ورک دوم نڅ اغا ینه غټ انتظام نو ده دی دمروی ده عذاب ده بچکی دونه خبر زیانت داله معمولی وانت انتظام اللہ کلی و اللہ پرمائی اغی سرا منگنی جا تجری بی آعیونینا جزا اللی من کان کفر اللہ د ده کشتی روانو بی آعیونینا زمانگ پستر گو سرا زمانگ دلی دو سرا زمانگ پلی دو په زمانگ پلی پازت سر روانو جزا اللی من کان کفر الله فرمای دا عذاب چې دی ته کم ورکړل شوی دا سو جزاءن دا بدلاوه دا انتقام دا بدلا غستلو لمن د غنوح سلام د پره کان کفرات چې پهغه باندې کفر شيو الله فرمای موږ چې کم پیغمبر لګلې او پهغه باندې دې کفر وک الله فرمای چې په دې بو کې مې غر پلا نه دا خپل پیغمبر نه دین نه سب غستا بدلا واغستا دې زما د دا پیغمبر داوت اون منو او هغه رد او ټوکراو کوهغه ته لیو نه وي الله پرمایده هغه پیغمبر د پرچدې د دې می غرق لندامه د هغه پر دینه بدلواست جزاء دا بدلوا لمن د غنوه علی سلام والسلام د پرکانه کوفرا چې پهغه باندې کوفر شه نو به هرحال تول الله جل جلاله د مخ د زمکه نه پنا کړو او به الله زمکیت الوکیل یا اردب لایمات سوره تهود کې تیر شوه دي اللہ از مکی تووی عبو جذب کا او ویا سما اقلعی اسمان تیموی عبو بندی که وعید الماء او از مکی تم حکمو شو چی عبو چکلیش و قضی الامر اللہو امام لب پی سلشو وستا و تعالی الجودی او کشتا چدی پا جودی گر بندی ادری دا وقی لبو عدل لیل کومی نو باہر حال پس اللہ جل جلاله ککړه دې سالم او محفوظ اگر اكو شي الله فرمایي اختصارا ولقد ترکناها ايه فهل من متذكر ولقد ترکناها مونږ پرې کېده دا واقعیا یا د کیشته یا د غکل د دې دا اگر کېدل ايه تن دا یو علامه دا یو عبرت دی الله جل جلاله وی دا مونږ پرې خو ايه فهل من متذكر سوکشتي عبرت واخلي د دې نه عبرت اوچت کی دا خو د د عبرت د پاره د یا دولو چې خلک د آیات کی د دې فن واخلي د دې نه نسیت واخلي په دې کې سوجو کی الله پرمحي سوخت چې د دې نه عبرت اوچت کی چې سو کوم د الله جل جلال جلاله د پیغمبر تعلیمات رات او اود پیغمبر د الله کو سي ټوک کی الله سر سردار کار کئ لک څنګه چې دې سوو حل مکه او تم الله تعالی فرمایي عبرت غستو الشتری دی سره مکه ما مامه له خپل چې تعظیم د خپل پیغمبر مکه والا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رات کوي نو غره دې او غره دې نړیبر ته دا پکار دی د دې دا, دا واقعیا د دا سبق ته د پردې امرت فكيف فكان عذاب ونذر الله پرمایي څنګه زما عذاب پاګیبان څنګه نشنا عذاب وسوچو کېږي نه زمامولي عذاب نو څنګه عذاب زمو پاګیبان ونذري ونذري او زمایې راول په د عذاب سره څنګه څنګه خطرناک عذابو کې انساني ريګ نو څنګه بیا الله وي زیرو دا عذاب می ورکو چې هغه د نورو د پردې ري او د عبرت ذریعہ دا یو انسان کې دا عبرت مادي او عبرت چې ټولي نای باندې چې کوم عذابونو عذابونو هغه نورو د نورو د پره يرم واپای کې د نورو د پره عبرت و ولا قد يسرن القرانه للذكر بهل می مدکر اللہ فرمائی دا قرآن مونگ اثان کل ده لذکر دا پارت دا یاد اولو یا لذکر دا پارت دا عبرت دوالا معنی شویده دا ذکر یو معنام سیده و بلا معنام سیده ذکر پا معنا دا یادول امراضی علاقوی دا اللہ ذکرو که مطلب اللہ یاد که او ذکر پا معنا دا حپس امراضی نو دا یادولو دا پارم. یو گتاب پا کائنات که که دا لپس پا لپس باندی یاد شی نشت. صرف واحد دا قران داسې کتاب دی ک انسان لپ زبر پزیر باندې یادول شي خبره انداله حفظ د لپاره ماسان نه او کې انسان عبرت راخلی مده قران تدیکې نه نو بسید بس به دنیا خیرت به آباد شي بده کې کاپی عبرت کروت ویلا قد ولا قد یسرن القران الله موږ سان کړه د قران لره ذکر لره ذکر د لپاره د یادولو زه هیڅ څوکولو د پاره د عبرت الله پرمحي په حال میں متذکر ایسو کې عبرت ول انسان مشته چې عبرت واخلي دا ترغیب دې معنی په دا دې قرآن یاد کړي د دینه عبرت واخله الله ترغیب ورکه قرآن ترخه ورحال مسلمانانو د پاره چې کم ځن ته مسلمانانو دې قرآن د پاره غي سرټې منشتار خبره د پاره ټیم شته موبایل د پاره د نورو سيزون د الله د کلام د پاره د غي اګه نشته الله ای تغزیب کړ او لاندې د اهلی مکه او نا قوم نوح ان قوم دنو علی السلام پکذبوا عبدانا دین اسبد دروک بنده زمون کانو علی السلام دی ویو مجنونن لی ونے دي وذجرار تل شوه دي منک لی شوه دي پدا رب اون دعا یو کلارا اوے بل رب رب خپل او وی وی انی اکیننس چیا ما مغلوب کمزور اکلے چھ ما دعا کی پتہ کمزور اظہار کلاول مغلوب ز کمزور اکلے چھ ما پداوت پل کے دی زما دعوت نہ منی فنتسری اللہ بدل واخلی یا فنتسری اللہ بدل واخلی زما اندازو کی نداور پسید دعا کبوله شوا ففتحنا اللہ پرمائی من کلاو کلو ابواب السماعی دروازی داستمان بیمائی من همیرین باغو بو جریو سرا وفجرنا الارد و اللہ تعالی و جری کلا منگا الارد و از مکلرا و یونن چینی چینی کلاو کلا موزمک چینی چینی مکلا نفل تقل ماو او با داستمان على امرين په اودا سي فيصلہ قد قدرتہ يا فیصلک نشو وا وحملنا هو الله يمنصور كن علي السلام على رات الوہن ودسرن پاکستان تخته ميخون والا تجري روانه و بیاين نا پلي دو زمغه پستر کو زمغه ينه زمون دلي دو وړاندي او دي ته بدلا ورکلشوا جو جو جزان بدلوا رتل شو اجزان او دا بدلاوا لمن دا چاد پاره جزان دا بدلاوه انتقام لمن دا چاد پاره نوح علیہ السلام دا پاره تا نه کو فراج پاو قبر کښې وواله کترک نه الله مون پر خدا دا وا کیا یاد کی ষ্টل را یاد کليل را يتن يو برتو يون خ پال مم مذکرن عشت سوب نصيحت غستون کې فاق ایفکان عذابی پسرنگی و زمان عذاب پاغی بانده احلی مکو او یر اول زمان نورو لرپده عذاب سره ولن قد یسرن القرآن اللہوی تاکیق زمانگ سان کرده ده قرآن لین نکر دپار دیادولو دپار د عبرت پا حلب مدکرین آیشت سوک و غز آستون که نسیت غستون الحمدلللہ رب العالمين ولا و العانقبت للمتقین والسلام و السلام على رسوله محمد و مالی و صحبہ اجمعین اللہ صدق عطفیت فرعا ترا نصیب کی اللہ خیر و برکر را نصیب کی اللہ بدے قرآن کی مغتع عبرات را کی اللہ زمان دنیا در خلد فر نجات ذریعہ و حفاظت ذریعہ و غرز اللہ کریم حفل اعصمت ذریعہ و غرز اللہ راضی شکل اللہ ذرا نصیب کی اللہ مسلمانان امداد کی الفلسطین کې کوم ځګونه مسلمانانو یالاته مشخص د خپل امدادو کې یانده یوو دي له هدایتې قسمت کې مقدس مکه ته خالی کېال تر از شکر الله زنه